Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина перша Розділ восьмий Взаємовигідна домовленість Лу Коли я прокинулася наступного ранку, у вікні на горищі вже сяяли запилені промінчики сонця. Я поволі закліпала, загубившись у приємній миті між сном і явою, в якій немає пам'яті. Однак підсвідомість гналася за мною. Із театру внизу долинало відлуння різних звуків, поки актори та працівники сцени перегукувались одне з одним, а у вікно проникали збуджені голоси. Я насупилася, досі тримаючись за залишки сну. У театрі того ранку було доволі гамірно. Я невпевнено сіла. Сонці й місяці, що суботи дають ранкові вистави. Як я могла забути? Коли я кинулася на наше ліжко, моє лице запульсувало особливо болісно. А, правильно, он воно що. Мені розбили носа. А ще я мусила рятуватися втечею. Гамеру унизу посилився, залунала у вертюра. Я застогнала. «Доведеться тепер сидіти тут до кінця вистави, а мені конче треба попісяти». Зазвичай прокрастися вниз до туалету, перш ніж прийдуть актори та працівники сцени, не було проблемою, та я проспала. Зіп'явшись на ноги та скривившись від тупого болю в спині, я швидко оцінила шкоду. Ніс однозначно був зламаний, а пальці за ніч розпухли так, що стали вдвічі більші, ніж зазвичай. Однак я була достатньо добре вдягнена, щоб пробігти повз відвідувачів непоміченою, якщо не брати до уваги кривавих плям. Я облизала здорові пальці і несамовито потерла плями, та тканина залишалася незворотно-червоною. Нетерпляче зітхнувши, я швидко оглянула вішаки з запилюженими костюмами та скриню біля ліжка, яке ділила з Коко. Із неї вивалювалися вовняні штани, шалики, мітинки й шалі, а також кілька пліснявілих кофт, які ми знайшли минулого тижня на смітнику. Я обережно торкнулася того боку ліжка, що належав Коко. Я сподівалася, що вона спокійно дісталася тітки. Похитавши головою, знову повернулася до вішака з костюмами, та обрала на мене одіж. Коко може подбати про себе сама. Зате я. Після трьох нестерпно болісних спроб я облишила намагання роздягнутися. Зламані пальці відмовлялися працювати, як годиться, а тіло просто не могло вивернутися так, щоб я дотягнулася до гудзиків між плечима. Я взяла з кошика неподалік капелюшок бержер і окуляри у дротяній оправі і натомість наділа їх. Між шрам досі приховувала вчорашня оксамитова стрічка, а найжахливіші криваві плями були прикриті плащем. Цього має вистачити. Місячовий міхур полягав, що його слід негайно спорожнити, а пісяти в куточку, наче собака, я не збиралася. До того ж, якщо знадобиться негайно втекти, можна завжди закинути до рота перстень Анжеліки. Я підозрювала, що у фоє буде занадто людно, щоб маневрувати там невидимою, бо інакше взагалі не стала б морочитися з маскуванням. Ніщо не викликає такої підозри, як привод, що наступає людям на пальці. Насунувши капелюшок на обличчя, я нишком спустилася зі сходів, що вели за лаштунки. Більшість акторів не стала на мене зважати, крім «Тобі тут не місце», Сказала пихата дівчина З гачкуватим носом Вона мала кругле обличчя й волосся Кольором і будовою схоже На кукурудзяні примочки Коли я повернулася до неї Вона охнула Боже милостивий, що в тебе з обличчям? Нічого Я швидко нахилила голову Та вже було пізно Коли вона підійшла ближче Її пихатість обернулася на тривогу Тебе хтось скривдив? «Мені викликати поліцію?» «Ні-ні!» Я ніякого усміхнулася. «Я просто загубилася дорогою до туалету. От і все!» «Він у фоє. Вона примружилася на мене. «У тебе кров на сукні!» «Ти впевнена, що в тебе все гаразд?» «Цілком!» Я закивала, мов навіжена. «Дякую!» Я пішла геть трохи зашвидко, щоб видатися невинуватою. Я не підіймала голови, поки йшла, та відчувала, як на мене дивляться інші. Напевно, моє лице мало по-справжньому жахливий вигляд. Можливо, скористатися перснем Анжеліки все-таки було б мудріше. У фоє було незмірно гірше, ніж за лаштунками. Довкола юрмилися багаті дворяни і купці, які ще не знайшли своїх місць. Я не полишала віддалених куточків приміщення – тримаючись стін, аби уникнути небажаної уваги. На щастя, відвідувачі театру були надто зацікавлені одне одним, щоб помітити, як там нишком бігаю я. Зрештою, пліткам «Сонце місяць завдячував своєю популярністю набагато більше, ніж своїм п'єсам. Я ненароком почула, як одна парочка шепотіла, буцімто цю виставу відвідає сам архієпископ. Ще одна чудова причина, якомога швидше повернутися на горище. Архієпископ, як батько шасерів, керував їхньою духовною війною проти зла бальтери, стверджуючи, що він уповноважений Богом викорінювати надприродне. Він спалив десятки відьом, більше, ніж будь-який інший архієпископ, і все одно не відпочивав. «Бачила я його лише раз, і то здалеку» та впізнала жорстокий вогонь у його очах. То було не що інше, як одержимість. Я прослизнула до туалету, поки мене більше ніхто не помітив. Зробивши свої справи, зірвала з голови той сміховинний капелюх і стала перед дзеркалом. Воно відразу показало, на що витріщалися працівники сцени. Моє лице нікуди не годилося. Під очима розійшлися темно-лілові синці – а на щуках засохли бризки крові. Я потерла їх із холодною водою з-під крана і натерла шкіру так, що вона порожевіла і заболіла. Загальний ефект від цього не надто покращав. У двері ввічливо постукали. «Перепрошую», – боязко я я, – «проблеми зі шлунком». Стукід негайно припинився. Жінка потрібно геть, із-за дверей долинуло її вражене несхвальне бурмотіння. Добре, треба було перечекати юрбу, і замкнений туалет цілком для цього підходив. Насуплено поглянувши на своє відзеркалення, я заходилася счищати кров із сукні. Голоси за дверима врешті затихли, а музика погучнішала, знаменуючи початок вистави. Трохи прочинивши двері, я визирнула у фоє. Залишилося тільки троє квиткарів. Коли я проходила повз них, вони кивнули мені, не помітивши в темряві сенсів на моєму обличчі. Коли я наблизилася до дверей лаштунками, дихати стало легше. Мені залишалося всього кілька кроків. Аж раптом позаду мене відчинилися двері глядацької зали. «Чим можу допомогти, пане?» – запитав один із квиткарів. Той, хто відчинив двері, неголосно відповів – і в мене стало дибке волосся на карку Треба було йти на горище Треба було тікати Чуття тільки й казало мені Тікай, тікай, тікай Але я цього не робила А натомість озирнулася на чоловіка Що стояв у дверях Дуже високого, мідноволосого чоловіка У блакитному мундирі Ти, промовив він Не встигла я й поворухнутися Як він атакував його руки схопили мене за передпліччя, наче лищата, і він грубо розвернув мене, ставши перед виходом. Я відразу здогадалася, що точно не випручаюся. Він просто занадто сильний, занадто великий. Шлях уперед лише один. Я врізала йому коліном просто в пах. Він зі стогоном зігнувся, і його хват ослаб. Вирвавшись і на додачу кинувши йому в обличчя капелюшок,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 поки я мчала, збиваючи ящики та інший реквізит на своєму шляху. Коли він упіймав мене за край плаща, я, не сповільняючись ні на мить, рвучко розтимнула застіпку на горлі. Байдуже, шасер однаково тупотів за мною, і його кроки були мало не втричі ширші за мої. Коли я помітила гачконосу дівчину, яку вже бачила, він схопив мене за зап'ясток. Я спробувала випручитися – коли я рвонула до неї, мої окуляри із дзенькотом полетіли на підлогу. Та він лише зміцнив хват. По моєму розбитому обличчю потекли сльози. «Будь ласка, допоможіть!» Речконоса дівчина вирячила очі. «Відпустіть її!» Коли вона скрикнула, голоси на сцені зупинились. І всі ми завмерли. «От лайно! Ні, ні, ні!» Скориставшись його ваганням, я крутнулася, щоб звільнитися, але його рука ненароком опустилася мені на груди. Він ослабив хват, явно неприємно вразившись. Але коли я вирвалася, кинувся вперед і схопив мене пальцями за горловину сукні. Усе не наче сповільнилось, і я з жахом дивилась, як рветься делікатна тканина, як його ноги заплутуються в моїй спідниці, як ми хапаємося одне за одного, Марно намагаючись повернути рівновагу Як ми вивалюємося З-за завіси На сцену Глядачі всі як один Охнули А тоді затихли Ніхто не наважувався й дихнути Навіть я Шасер, який досі Тримав мене на собі після нашого падіння Дивився на мене Виряченими очима Я отетеріло споглядала як на його обличчі з'являються та зникають десятки емоцій. Шок, панічний жах, сором, лють. Гачконоса дівчина вибігла за нами, і чари розвіялися. «Свинота ти мерзотна!» Шасер відкинув мене так, ніби я його вкусила, і я гепнулася на дупу. Сильно. Коли моя сукня розкрилася, зала вибухнула сердитими криками. Глядачі побачили синці на моєму обличчі, мій розірваний лів, і самотужки дійшли висновків. Однак мені було байдуже поки я дивилася на глядачів, мене пройняв жах. Я уявила, хто може дивитися на мене. Моє лице сполотніло. Гачконоса дівчина обняла мене обома руками, лагідно допомогла підвестись і повела за лаштунки. З'явилися двоє кремезних працівників сцени І так само схопили шасера Коли вони потягнули його геть слідом за нами Завівши руки йому за спину Юрба схвально загукала Я швидко озирнулася, Дивуючись, що він не чинить спротиву Та він з полотнів на виду так само, як і я Дівчина схопила простирадло з одного з ящиків І закутила мене в нього «У тебе все гаразд?» Я зігнорувала її дурнувате питання. Звісно, не все. Що зараз сталося? Сподіваюся, його кинуть до в'язниці. Вона гнівно зиркнула на шасера, який стояв ототерілий серед працівників сцени. Глядачі досі обурено кричали. Не кинуть, похмуро відповіла я. Він же шасер. Ми всі свідчитимемо. Вона випнула підборіддя показала на працівників сцени. Вони ніяково стовбичилися на місці, не знаючи, що робити. Ми все бачили. Тобі дуже пощастило опинитися тут. Дівчина позирнула на мою розірвану сукню і зблиснула очима. Хто знає, що могло статися? Я не стала її виправляти. Треба було йти. Все це, це фіаско було нікудишньою спробою втекти. І це був мій останній шанс. Шасер тепер не міг мене зупинити, однак невдовзі мала прибути поліція. Їй буде байдуже, що буцімто побачили глядачі. Мене відвезуть до буцегарні, незважаючи на порвану сукню й синці. А коли з цією катавасією розберуться, шасерам дуже легко буде мене відшукати. Я знала, до чого це доведе до вогнища й сірника. Щойно я вирішила махнути рукою на обережність. І накивати п'ятами, можливо, затиснувши між зубами перстень Анжеліки, коли добіжу до сходів, зарипіли і відчинилися двері на сцену. У мене зупинилося серце. У двері пройшов архієпископ. Він був нижчий на зріст, аніж я думала, хоча все одно був вищий за мене. Мав шпакувати волосся та сталево-блакитні очі. Коли він побачив мене з обличчям у синцях, з волоссям, закутаними у простирадло плечима. Вони ненадовго спалахнули, а тоді примружилися, зауваживши руйнацію довкола мене. Він вишкірився. Архієпископ смикнув головою, показуючи на вихід. «Залиште нас!» Працівники сцени не змушували себе просити двічі. І я теж. Я мало не перечепилася, прагнучи якомога швидше покинути приміщення. Раптом витягнулася рука Шасера і схопила мене за передпліччя. «Не ти!» – наказав архієпископ. Гечконоса дівчина завагалася, по черзі швидко дивлячись на кожного з нас. Однак варто було архієпископові зиркнути на неї, як вона дриминула за двері. Шасер відпустив мене, щойно вона зникла, і вклонився архієпископові – Приклавши кулак до серця. Вона, ваша іменціє, це жінка з маєтку трамбле. Архієпископ коротко кивнув і глянув мені у вічі. Його очі знову придивилися до мого обличчя і вкотре посуворішали, неначе він визначив мою цінність і виявив, що вона замала. Архієпископ зціпив негнучкі руки за спиною. Отже ти наша злодійка втікачка. Я кивнула не наважуючись дихнути. Він сказав злодійка, не відьма. «Ти, моя Люба, поставила нас усіх у вельми незручне становище. Я мовчати!» Я миттю стулила рота. Мені бракувало дурості, щоб посперечатися з архієпископом. Уже хто-хто, а він точно стояв вище за законом. Він поволі підійшов до мене, тримаючи руки за спиною. Ти розумна злодійка, чи не так? Вельми талановито уникаєш арешту. Як ти вчора врятувалася з даху? Капітан Дігурі запевняє мене, що маєток було оточено. Я важко ковтнула. Знову це слово. Злодійка. Не відьма. У мене в животі затріпотіва надія. Я кинула погляд на мідноволосого шасера. Та його лице не виказувало нічого. Мені... Мені друг допоміг, збрехала я. Він підняв брову. Твоя подружка, відьма. По моїй спині пробіг дрож жаху, але ж Коко вже за багато миль звідси, в безпеці, сховалася в Лафоре де йо, в лісі очей. Шасери нізащо не зможуть вистежити її там, а якщо й зможуть, то її захистить ковен. Я старанно не відводила погляду від його очей. Силкуючись не смикнутися, не крутнутися Чи не виказати себе в якийсь інший спосіб Так, вона відьма Як? Як так вийшло, що вона відьма? Я знала, що його не варто провокувати Та все-таки не змогла стриматися Гадаю, якщо відьма і чоловік дуже сильно кохають одне одного Він ударив мене по обличчю Відлуння від ляпаса Розійшлося тихою порожньою залою. Глядачів примудрилися вивести так само швидко, як і працівників сцени. Я, схопившись за щоку, зеркнула на нього з безмовною люттю. Поряд зі мною ніякого затупцяв шасер. «Мерзотна дитина!» – неприємно вирячив очі архієпископ. «Як ця істота допомогла тобі втекти!» «Я не виказуватиму її таємниць!» Ти смієш приховувати відомості? Із правого боку сцени постукали. І вперед вийшов один поліціянт. Ваше святосте, на дворі зібралася юрба. Тільки людей з обслуги та працівників сцени відмовляються йти, не знаючи долі дівчини капітана Дігорі. Вони починають привертати увагу. Ми скоро надійдемо. Архієпископ випрямився й поправив облачення. А тоді... Глибоко вдихнув. Поліціянт уклонився і знову чкурнув за двері. Архієпископ знову зосередився на мені. Одну довгу мить ми мовчки гнівно дивилися одне на одного. «І що мені з тобою робити?» Я не наважувалася заговорити знову. Лице в мене не залізне. «Ти злочинниця, що знається з демонами! Ти публічно звинуватила Шасера в нападі!» «А також у дечому ще». Він вишкірив зуби й поглянув на мене з відчутною огидою. Я спробувала зігнорувати сором, що нуртував у животі, але марно. Це сталося випадково, я не покладала на нього провини навмисно. І все ж, якщо помилка глядачів допоможе мені врятуватися від багаття, я ніколи не називала себе чесною». «Репутацію капітана Дігорі буде знищено», – вів далі архієпископ. «Я буду змушений відсторонити його від обов'язків, щоб святість Шасерів не ставили під сумнів. Щоб не поставили під сумнів мою святість». Він зблиснув очима і вп'явся поглядом мені в очі. Я постаралася зобразити обличчям каяття, щоб у нього знову не засвербів кулак. Вдоволений моїм розкаянням, архієпископ заходив із боку в бік. Що мені з тобою робити? Що мені робити? Я однозначно викликала в нього огиду, та його сталевий погляд весь час тягнувся до мене, неначе метелик до полум'я. Він придивлявся до мого обличчя, неначе шукаючи чогось, затримався на моїх очах, носі, роті, шиї. Я жахнулася усвідомивши, що в мене під час сутички із шасером з'їхала стрічка. Я похабцем її затягнула. Архієпископ стиснув вуста і продовжив на мене витріщатися. Мені ледве стало сили волі, щоб не закотити очі, побачивши його абсурдну внутрішню боротьбу. Я сьогодні не опинюся у в'язниці чи на вогнищі. Архієпископ і його улюбленець чомусь вирішили, що я не відьма, Ставити їхню хибу під сумнів я, звісно, не збиралася. Проте лишалося одне запитання. Чого хоче архієпископ? Адже він явно чогось хотів. Голод у його очах неможливо було сплутати ні з чим. І що швидше я з цим розберуся, то швидше зможу з цього скористатися. Лише за кілька секунд до мене дійшло, що він продовжив свій монолог. «Завдяки твоєму маленькому трюку...» Архієпископ різко розвернувся обличчям до мене. Його лице виражало дивне торжество. Можливо, є шанси укласти взаємовигідну домовленість. Він зупинився і почав з'явочікувально поглянув на кожного з нас. Слухаю, тихо сказала я. Шасер напружено кивнув. Чудово! Насправді все доволі просто. Шлюб! Я витріщилася на нього з відвислою щелепою. Він захихотів, що правда, невесело. «Ставши твоєю дружиною, Ріде, ця огидна істота не лежала б тобі. Ти мав би цілковите право переслідувати і карати її, тим паче після того, як необачно вона повелася вчора. Цього від тебе і очікували б. Це навіть було б необхідно». Тоді не йшлося би про жоден злочин, про нечистоту гідну осуду. Ти залишився б шасером. Я засміялася, сміх вийшов здушеним, відчайдушним. Я ні за кого не піду. Архієпископ не засміявся разом зі мною. Підеш, якщо бажаєш уникнути публічного побиття батогами й ув'язнення, я не начальник поліції, проте він мій близький друг. Я витріщилася на нього з роззявленим ротом. «Ви не можете мене шантажувати?» Він махнув рукою так, ніби рятувався від докучливої мухи. «Такий вирок виносять злодіям. Я радив би дуже над цим замислитися, дитино. Я звернулася до шасера, рішуче налаштована зберігати холодну голову, попри те, що горло вже стискало від панічного жаху. «Не може бути, щоб ви цього хотіли!» Будь ласка, скажіть йому знайти інший спосіб. Іншого способу немає, втрутився архієпископ. Шасер заціпанів, наче й дихати перестав. Ріде, ти мені як син. Архієпископ потягнувся вгору, щоб узяти шасера за плече. Миша втішає слона. В якійсь віддаленій глибині душі мені захотілося розсміятися. Не марнуй життя, перспективної кар'єри, обітниці перед Богом. Заради цієї безбожниці Коли вона стане твоєю дружиною Ти зможеш замкнути її в комірчині І навіть викинути з голови Тоді ти мав би законне право чинити з нею як заманеться Він багатозначно позирнув на Шасера Також ця домовленість розв'язала б інші проблеми На обличчя Шасера нарешті повернувся рум'янець Хоча ні, він його залив Промчав по шиї до і запалав навіть яскравіше, ніж його очі. Він зціпив зуби. Пане і я… Але я його не чула. Мій рот наповнився слиною, а поле зору звузилося. Шлюб із шасером. Має бути якийсь інший спосіб, байдуже який. До горла підступила жовч, і я, не встигнувши стриматися, вивергнула неймовірний потік блювоти, Просто на ноги архієпископові Він відскочив від мене з криком Що виражав огиду Як ти смієш Він здійняв кулак Щоб ударити мене ще раз Але шасер заврушився З блискавичною швидкістю Його рука перехопила кулак архієпископа Якщо ця жінка Стане моєю дружиною Промовив він і важко ковтнув Ви її більше не торкнетеся Архієпископ показав зуби «Отже, ти – за!» Шасер відпустив його зап'ясток і поглянув на мене. Його шию залив ще сильніший рум'янець. «Лише, якщо вона – за!» Його слова нагадали мені Коко. «Бережи себе! Лише, якщо ти себе берегтимеш!» Коко сказала, що мені треба знайти собі якийсь захист. Я витріщилася на мідноволосого Шасера, нархієпископа, на який досі потирав зап'ясток. Можливо, захист сам знайшов мене. Андре Грю, поліція, вона ніхто з них не зможе мені нашкодити, якщо в мене буде чоловік-шасер. Навіть самі шасери перестануть бути загрозою, якщо я буду в змозі підтримувати видимість. Якщо я буду в змозі уникати магії поряд з ними. Вони нізащо не дізнаються, що я відьма. Я ховатимусь на видноті. Але в мене також буде чоловік. Чоловіка я собі не хотіла. Не хотіла бути прив'язаною до когось у шлюбі, тим паче до такого сухого святенника, як цей шасер. Однак, якщо шлюб єдиний варіант для мене, крім довічного ув'язнення, можливо, це найприємніший варіант. І, звісно ж, це єдиний варіант, який дозволяє мені вийти з цього театру не в кайданах. Зрештою, в мене досі є перстень Анжеліки. Можна втекти після підписання свідоцтва про шлюб. Так. Я розправила плечі і підняла підборіддя. Я згодна.